David Pit se probral v hotelovém pokoji se zničující bolestí hlavy. S kocovinou byli staří přátelé, i když tahle byla epická. Když mu Owen jednu vrazil a odsupěl pryč, Mož dorazil obsah láhve, kterou našel na stole. Nebyl si jistý, o jakou levnou břečku šlo. Klidně by to mohl být letecký benzín a protože to nezvládl ani do postele, tak možná i byl. Nedokázal odhadnout, kolik je. Neměl hodiny a budík publikával na 12.00. kde mám hodinky? Jo, ty mi minulej týdenu kradla tak, groupí, má holka. Ty Rolexky byly jen levný šunt. Ty pravé musel prodat. Navíc hodinky stejně nepotřeboval. Podle toho, jak moc ho ze světla procházejícího kolem závěsů boleli oči, muselo být odpoledne. Musel se jen dát trochu do pořádku, aby v osm odehrál pár mizerných písniček, do kterých nedával celé srdce. Mož dovrávoral do koupel, nikde zjistil, že na sobě pořád má jednu botu. Opláchnul si obličej a zhodnotil škody. Měl rozseknutý horní ret a bolely ho přední zuby. Jeho bratr se nikdy nedržel zpátky. Mož si bolavé místo ahmatal. Zatraceně! Ovene, ty samolibej hajzle, nevěřím, že si to udělal. Ach to štípé! Samomluva nebyla žádná novinka. Dělal to vždycky, ale jen když byl osamělý, i když přiznat to odmítal. Oven byl takový idiot. Nestačilo, že všechny zatáhnul do svého biznisu, ale teď se něčím chystal ohrozit i tátu. Ne, že by mu na tátovi záleželo. I on byl psychouš. Sakra problémy měla celá jejich rodina. Mož se přistihl, jak zírá do vlastních krví podlitých očí. Koukni se na sebe, býval si někdo. Co se to s tebou stalo? Na to odpověď neznám. Televizi si zapni. Na zprávy bys měl kouknout. Překvapený mož se otočil. Přísahal by, že se hlas ozval za ním, ale koupelna byla prázdná. Přišla služka? Pajdal, protože jeho jediná bota měla tlustou podrážku a vrátil se do pokoje jen, aby zjistil, že ten je prázdný taky. Dveře byly zamčené. Už mi hrabé! Mož si rukama promnul obličej. Přísahal by, že slyšel mužský hlas, co mluvil s těžkým východoevropským přízvukem, asi jako máma, když se hodně rozrušila, jen mnohem horším. Našel ve skřínce tubu s Tylenolem a čtyři prášky spolkl. Můžou být halucinace z alkoholu? Je to halucinace, když to slyším? Na rozdíl od mnoha svých kolegů v hudebním průmyslu mož drogy nebral. Viděl až příliš muzikantů, co si usmažili mozky a jemu se líbilo být ten chytrý. Pití mu jen pomáhalo usnout, než se mu všechno znovu vrátilo. Co je to s touhle familií? Nikdo rozkazy poslouchat neumí. Mož uskočil a narazil do ledničky. Kdo je tam? Žádná odpověď. Přesto to slyšel naprosto jasně. Jestli si země jen děláte srandu, tak tohle vtipný není. Kdo by si z něj utahoval? Jeho takzvané přátelé si koupila vláda. Nikdo s ním teď nechtěl mít nic společného. Jeho jméno vláčeli bahnem. Jediní lidé, kteří by se o něj mohli zajímat, byli zároveň ti, o které nestál. Banda vtíravých grupís nebyla nejlepší společnost, ani si nepamatoval jejich jména, když je tu ráno našel. Nikdo z tu neumí poslouchat. Jednoduchý pokyn to je. Zapni si zprávy, pitomče. Moč sebou trhnul. Tohle se ozvalo přímo za ním. Už ho to začínalo opravdu děsit. Dobře, kraténe, a tě potvím. Odbelhal se zpátky do ložnice a vytáhl z nočního stolku Glock 19. Nebyl rodinný cvok do zbraní. Ta podsta náležela bratrovi, ale vychovával ho fanatický voják, což znamenalo, že mož sakra dobře věděl, jak se má o sebe postarat. Poté, co ho unesl kult mrtvých a ta psychotická děvka mu uřezala prsty, bude mož ochotně nejdřív střílet a teprve pak se ptát. Chceš problémy, máš je mít? Vrátil se kolem rohu devítku, svíral oběma rukama. Raději se odsud měl vypadnout. Mám pistoli a rozcílím těsný prdel. Myslím to vážně. Tahle troska je nejlepší, co máme. Ha! Mož se otočil a máchal zbraní. Hlas pocházel od jiného može. Byl hlubší, jižensky protahoval slova. Ruce se mu třásly. Prst měl na spoušti, ale nikdo tu nebyl. Nechte toho! Jde se s ním spojit. Stejná krev jako šampion. Lepší nápad máš, řekl netělesný hlas staršího muže. Pito, maj kluku, televizi zapni. Tady straší, vyhrkl mož. Jo, bu, bu, bu posmíval se mu ježan. Jsem strašidlo, Teď udělej, co po tobě chtěl Mordechaj, škvaří nás světlo. Mordechaj? v imaginární kámoš? Jeho brácha mu vyprávěl šílené historky, věřil jen polovině z nich, a to pouze kvůli tomu obřímu monstru a vlastní teleportaci. Když Owen mluvil o duších a cestování časem, napadlo ho, jestli starší bratr nezačal alizovat žáby. Co mu to říkal Earl Herbinger, když se snažil Moše povzbudit? Něco o flexibilních myslích? Jako by mu to mohlo pomoct, když celý jeho život skončil v troskách. Co ode mě chceš? Jsem posel pověřený jednou ze stran Velké války, abych pomáhal lovcům. Ty jsi jedinou osobou, přes kterou včas varování poslat můžu. Ty jsi snad země děláš srandu. Vážně seš morde Brejka. To měl být mrtvý lovec, který ouvena provedl jeho prvním setkáním s vesmírným šílenstvím. Musím být světej. Ty teď nikam nejedeš. Ano, jsem to já. Teď spěchej. Mož našel dálkové ovládání a zapnul televizi. Stále byla naladěná na kanál pro dospělé. Sakra mladej, časy se hodně měněj. Za mých dní se musel trochu snažit, aby svěděl viděl dámu nahou. Poznamenal Jižan. Klid, Boba. řekl varovným tónem starý mož. Teď je to divný svět, ale pořád za záchranu stojí. Někdy. Zahanbený Moš rychle přepínal kanály, dokud nenarazil na zprávy na kabelovce. Běžela tam speciální reportáž s Las Vegaským strajpem v pozadí. Hlasatel chrl informace o ohni, CDC, ebole, chemickém postřeku a evakuaci, ale mož přepnul v polovině oznámení a jeho rozbolavělá hlava to nestíhla. Živý přenos ukazoval řadu hasičských a policejních aut a armádních vozidel, za nimi se zvedala stěna zvířícího šedého kouře. Ty seš jediný, s kým se spojit můžeme. Zvíru vyvěrá hodně magické energie. Používám ji, abych k tobě mluvil. Seš blízko... Seš krev šampiona, proto spalomlovíme. Překvapený jsem, jak dobře tvůj mozek to snáší. Je to hodně snažší než u bratra. On musí jednou nohou v hrobě být, abych mu mohl jen ahoj říct. Pozoru, hodně dobře ty mrtvým nasloucháš. Bylo toho opravdu hodně, co musel vztřebat. Zatímco se oklepával z kocoviny. Mož si byl jistý, že dodnes s mrtvými nemluvil. Muselo jít o další z bratrových nesmyslů, co mu vtrhl do života, nebo mu včera někdo hodil něco do pití. Šance byly vyrovnané. Potřebujeme tvoji pomoc. Počkej chvíli, tohle místo poznávám. Mož ukázal na televizi. To je ten novej hotel, kde bydlí ven. Tohle je další svinstvo s monstrama. Podívejte, mrtví chlapci, já už s brachovým šíleným biznisem nechci mít nic společného. Posledně jsem přišel o prsty a zničilo mi to kariéru. Tohle není moje věc. Je to věc všech. Na kost není čas zhochu. Lavci, jak říkáte, unesení jsou. Odtežení do jiného světa. Fuč, celý místo pryč. Když ty nepomůžeš, oni jeden po druhým všichni umřít. Když oni dojdou, monstra přijdou sem a nakrmí se na vás. Tvůj bratr potřebuje tě, moši. Mož? co je tohle za jméno? Zeptal se jižanský duch. Neříkal si, že je muzikant? co za buranské jméno je pubá, ocekl mož. Jezdíš nad v Naskaru? Co je Naskar? Živý přenos přepnul na záběry z vrtulníku. Mož nevěřil vlastním očím. Sklapněte na chvíli. Mož přišel k oknu a roztáhl závěsy. Sluneční světlo mu skrz oční bulvy zarazilo do mozku šroubovák. Sakra, myslím, že bych měl to pití vomezit. Ulice Dole byla plná aut a lidí, všichni utíkali. Po pár vteřinách bolestné agónie dokázal rozeznat sloup šedého kouře stoupající na druhé straně strajpu. Určitě však nevypadal jako kouř z velkého požáru. Byl široký jako městský blok, kroutil se jako líné tornádo a zvedal se nad město, kde zakrýval velký kus oblohy. Vypadal opravdu divně, a nezdálo se, že by se rozptyloval jako normální dým. Místo toho tam jen vysel a držel pohromadě. A nejhorší na tom bylo, že byl vážně obrovský. Zatraceně Auvené, do čeho se zapletl tentokrát. Dostat se do Auvenova hotelu bylo mnohem těžší, než čekal. Město se evakuovalo a on jakoby plaval proti proudu. Mož si stále nebyl jistý, jestli jde o guvernérem nařízenou povinnou evakuaci, nebo jestli všichni prostě prchají z města, protože tu ze země stoupá několik mil vysoký a pekelně děsivý sloup kouře. Ford Focus byl proti zabavenému V12 Vanquish velký propad dolů, ale pořád měl rádio. Zprávy byly chaotické, opakovaly samé nesouvislé nesmysly, jako by se nikdo nebyl jistý, jaký příběh se má šířit. Tohle musel udělat někdo cizí. Ten uhlazený Heisel Myers byl přesvědčivý, když přišel s krycí historkou, ve které svalil vinu za Montgomery na moše. Myers vzal všechny ty šílené kousky pravdy a tloukl do nich kladivem, dokud nezapadali do obyčejného, uvěřitelného příběhu bez monster a uměl to udělat rychle. Tenhle mediální bordel k němu naseděl. Mož se přistihl, že doufá, že nenajdou způsob, jak by na něj hodili i tohle. Nakonec jízdu autem zavrhl úplně. Policajti ho neustále odháněli z cesty kvůli záchranářům a s výhružnými výstřehami ho vraceli zpět. Evakuace byla všeobecná a oni to nemínili stvrdnout. Proto zaparkoval v boční uličce a pokračoval pěšky zpoň ho přestali strašit ti mrtvý chlapy. Starý žid tvrdil, že je to stojí moc energie, ale že se i tak bude pravidelně vracet. Hned nejsem šílený. Zkrachovalá roková hvězda zešílela? To je vážně kliše. Na obálkách časopisů by to určitě vypadalo blbě. Do hajzlu, já bych se na obálku možná ani nedostal. Říká se, že není nic jako špatná publicita, ale mož věděl, že to je jen snuška kecou. Jistě, pár netalentovaných blbečků bylo rádo, když je média označovala za zlé hochy a lovili na to rebelanské faninky. Ti kreténi by se z obvinění ze zabití spousty nevinných lidí kvůli vlastní nedbalosti hned oklepali a pak by se vydávali za rokové padouchy nebo tak něco. Ale mož měl úspěch, protože byl nejlepší ne kvůli mizerně zvládnutému piáru, Když teď měl místo prstů necitlivý lančmít a jeho hraní znělo příšerně, měl dvě možnosti. Buď se bude protloukat s mizernými muzikanty, vydělávat na svém špatném méně a žít majersovou lež jako déčková celebrita, nebo si vystřelí mozek a se vším skoncuje. A má Pit ale nevychoval žádné lháře a zbabělce. Proto teď hrál na kytaru v druhořadém podniku, nenáviděl každou minutu a s každým vystoupením z něj jeho mizerný život vysával víc a víc radosti ze hry. Všechno to byla ouvinova chyba a teď jeho ne až tak imaginární přátelé chtěli, aby ho zachraňoval. Sakra tohle je kravina! Žádné krávy tady, vpravo zatač. Ozval se v jeho hlavě duch tolik k ponechání o samotě. Nech toho! Mož neměl nejmenší tušení, co by měl udělat. Natáhl si triko s dlouhým rukávem, do kalhot ho nezastrčil, aby pod ním mohl schovat svůj Glock. Nadával si, že neposlechl tátu a neměl připravený batoh pro případ nouze. Táta měl jeden u dveří neustále. Ale ne, mož byl příliš hrdý, aby tátu poslouchal. Kdykoliv jste něco potřebovali, mohlo jít o jakýkoliv myslitelný problém, táta to v batohu měl. Bylo to jako magie. Potřebujete zapálit oheň? Koukněte se do batohu. Vyčistit vodu v batohu. Sakra, on tam měl i lano. Mož měl jen pistoli, protože ho jednou unesl kult nemrtvých. Hledrmená, protože Šroubovák a kleštičky se hodily při přípravě vystoupení a mířil vstříc nad přirozené katastrofě. Táta možná nebyl tak šílený, jak si o ně myslel. Procházka mu dala příležitost pročistit si hlavu. Ne všichni to utíkali. Na chodnících zůstávala spousta lidí, fotili si a filmovali mrač na kouře. Policie se je marně snažila rozehnat. Občas kolem projelo policejní auto s megafonem, které všechny vyzývalo, ať kvůli svému bezpečí opustí ulice. Při druhém průjezdu už jim policista nadával do idiotů a mluvil o chemickém ohni. Ani policie nedostala stejnou krycí verzi. Úřad pro kontrolu Monster tentokrát silně pokulhával. Jaké to překvapení! Běž tady do obchodu, uvnitř přítel je. Mož se náhlého hlasu v uchu lekl. Přestaň za mnou tolejsát, zasičal. Pár turistů, co si natáčelo kouřový sloup, se otočilo a dívalo se na něj. Vy ne, vy jste v pohodě lidi, pokračujte. Super, dvojník Moše Pita, řekla jedna turistka. Pěkná bratka. Ale ne, vypadá to, že se rozoří a se nás autobusem. <laughs> Zasmála se a vyfotila si ho. Jo, jasně, jak lipo. Držte prase pořádně, kámo, řekl další turista a ukázal mu rohy z prstů. Mož si povzdechl a zamířil k obchodu, kam ho nasměroval duch. Byla to prodejna kostýmů a jako většina podobných obchodů ve městě prodávaly především jejich erotické verze. Netušil, kdo z jeho přátel by tady mohl být. Když otevřel dveře hubený hispánec na druhé straně, chytil kliku a zastavil ho. Promiňte, ale máme zavřeno, právě odcházím. Ehem. Mož se rozhlédl, nebýt jeho pitomého bratra taky by už bral čáru. Jste si jistej? Možná si z toho nevšiml, kámo, ale dál v ulici se dějou moc divný věci. Hledám tu přítele. muž se zamračil. Bláznivou, blondiatou kočku? Mož sevřel rty. By duchové. Nenapadlo ho nic lepšího, než souhlasit. To je ona. Říkal jsi mi, ať se ztratí ale ona mi dala tisíc babek v hotovosti a řekla, že potřebuje jen deset minut k vybrání kostýmu. Tisíc babek, vaše kámoška je cvok, ale k nakousnutí, pojďte dál. Mož prodavače následoval do obchodu s kostýmy. Hej slečno, zvolal hispánec. Dorazil váš přítel, zbývá vám deset minut a pak musíte jít. Přítel, ozvala se žena v zadní části obchodu. Mož prošel kolem řady kostýmů sexy sestřiček, sexy koťátek, sexy knihovnic a sexy stavebních dělnic do trochu obyčejnější místnosti. Žena v přiléhavých večerních šatech se probírala stojanem s bundami. Protože k ní přišel ze zadu, našel si mož chvilku k ocenění jejich křivek. Jeho přítelkyně byla alespoň dobře stavěná. Hej, díky, mrtví chlapi! Překvapeně se ohledla. Počkat, ty zedu v bracha, mož? Hned jí poznal. Na její tvář se nedalo lehce zapomenout. Potkali se na základně lovců monster, když utekl před sílou a násilím a odpálil nadjezd v Montgomery. Holi, holiňu slova! Co ty tady děláš? Byla viditelně zmatená. Její přítomnost ho vážně potěšila. V prvé řadě to znamenalo, že se nezbláznil. Pravděpodobnost, že by v současné situaci náhodou narazil na někoho z bratrových lidí na podobném místě, byla absurdně malá, což znamenalo, že hlasy v jeho hlavě jsou skutečné. Holi navíc měla být drsná holka, tak bude vědět, co má dělat. Hodně pomáhalo i to, že byla nejhezčím lovcem, jakého zatím poznal. Protože bez ohledu na to, jak moc s ním život vytíral podlahu, mož Pit vždy dokázal ocenit společnost krásné ženy. Holi několikrát luskla prsty. Paši, soustředce, co tady děláš? Nebyl důvod chodit kolem horké kaše. Holi byla lovec monster, znala se z orky, Měla by být na podobné podivnosti zvyklá. Když jsem se zbudil, mluvili na mě dva duchové. Říkali, že mám jít zachránit svýho bráchu. Dovedli mě k tobě. Tohle je pořád divnější. Holi se natáhla za záda, začala si rozepínat zip na šatech a setřásat se dolů. Pak se zarazila. teď se, ty pytomče. promiň. Mož se obrátil zpátky do obchodu, jen aby zjistil, že je kousek vedle zrcadlo. Holi stáhla šaty. Chodil s modelkami přes plavky, co by jí postavu záviděli. Holi ale na živobytí vydělávala zabíjením děsivých věcí kulkami, ohněm a špičatými předměty, proto mož stěžka polkl, usoudil, že nechce dostat nakopáno a věnoval se studiu podlahy. Natáhla si džíny a bílé triko. Tahle oblečení jsem koupila od taxikáře, co mě tady vysadil. Páchne jako vařená kapusta. Věci, co musím kvůli svý práci dělat, ho už se můžeš otočit. Mož to udělal. Ten duch, to byl Mordechaj. Jo, s nějakým chlápkem jménem Buba. Jediný Buba, který ho znám, je Buba Sheckleford, zakladatel lovců Monster SRO. Zed se s ním potkal, když ho zombifikovali. Holi pomalu pokývala hlavou, jako by to dávalo smysl. No dobře, tyhle nadpřirozený věci mě vytáčí, ale neodmítnu pomoc, ani když je tak marná. Hej! Nic ve ale vyměnila bych tě za prvního nováčka s měsícem výcviku. Tohle je mimo tvoji ligu. Nemáš výcvik, vzdělání ani zkušenosti, ale já budu potřebovat další pár očí, a všichni mý kolegové jsou v tom mraku, nebo sem nedorazí dost rychle. Tak mi budeš muset stačit ty. I... Když spolu mluvili posledně, byla mnohem milejší, ale Mošovi došlo, že jen upevňuje svou dominanci. Ne, že by na tom záleželo. On se s ní hádat nemínil. O podobných věcech nevěděl z hola nic. Byla to vlastně úleva, že rozhodování mohl přesunout na někoho jiného. Já jen chci pomoct. Dobře, jakou máš velikost? Viděla bych to na dvě x. Jo, proč? Holy mu hodila modrou bundu a je jen tak tak chytil, než mu přistála v obliči. V jedné věci máme štěstí. Na tvýho bráchu by tady nic neměli. Obleč si to, agente Pite. Jdeme, musíme si pospíšit. Mož bundu otočil a uviděl zlatá písmena D.E.A. Vážně? Ale Holi už odešla k pultu s další 100 dolarovkou. Hej, Chorche, máš nějaký pevný boty? Něco s plochou podrážkou? Něco konzervativního? Ne, je mi líto. Jen vysoký podpadky a klauncký boty. Normální boty nevedeme. Sakra! Holi se podívala na své nohy. Lodičky s vysokým podpatkem už měla, na první pohled byly drahé. Tohle nevypadá jako policejní boty. Dremlý si a na tvém místě bych vypadla z města, jako by mi za patama hořelo. Jdeme, moši. Dohnal holy na chodníku, kde si oblékala svou vlastní modrou bundu. Ta půjčená tvrdila, že je z FBI. Tady je plán. Tohle obvykle nejsou moc přesvědčivý převleky, ale to není třeba. Bude tam chaos a UPKM se stejně obvykle vydává za jiný agentury. Kde? Proplížíme se do karantény. Snaž se s nikým nemluvit. Chovej se, jako bys tam patřil a nikdo tě nebude otravovat. Snad. Na chvíli se přede mně postav. Mož udělal, co mu řekla. Holisáhla sáhla do kabelky, vytáhla pistoli, rychle si je strčela za opasek a zakryla bundou. Pár náhradních zásobníků skončilo v kapsách džínů. Jsem ráda, že ses ukázal. Možná budu potřebovat někoho, kdo bude hlídkovat nebo odvádět pozornost. Už ses někdy porval s federálníma agentama? Jak dobrýho máš obhajce? Ten se mnou nemluví, protože mu pořád lužím peníze, jak mě žalovalo město Montgomery. Je to vážně zlý, když z vás peníze vymáhá i vlastní právník. Proč se chceme vplížit do karantény? Nic velkýho. Jen bez průkazu projdeme přes oblast zabezpečenou UPKM a promluvíme si s šíleným věcem. Když uvidíme jistého děsivého albína, tak ho střelím do ksichtou. Buď nás chytí, nebo ne. V každém případě musíme zjistit, jak zastavit tohle. Kývla k děsivému kouři. Na tohle vzdálenost vypadal ještě nepřirozeněji. Nějaké otázky? Ne? Dobře. Holly zvedla hlas a promluvila přímo k mošavu čelu. Poslouchejte, duchové, jestli tam vážně jste a můžete nám nějak píchnout, dost bych to ocenila. Mož byl zjevně jediný, kdo hlasy slyšel, protože holy nějak nereagovala, když se ozval buba. Vážně bych si přál, abychom mohli mluvit s ní a ne s tím vašou pákem. Ona není skrve šampiona. Musíme pracovat s tím, co máme. No skvěle, uráží mě hlasy v mojí vlastní hlavě. Prostě udělejte, co říká a pošlete kavalérii. Buba se zasmál. He <laughs> to vy jste kavalerie. Holi, která evidentně nic z toho neslyšela, si nasadila čepici FBI. Jak vypadám? Jako sexy agentka FBI? Díky moši. I když jsi mimo moje ligu a podělaný až za ušima, umíš být vážně sladký. Deme! Holi udělala jen pár kroků, než si všimla turistky, která s mošem mluvila před vstupem do obchodu s kostými. Promiňte, madam, tohle je velikost sedm. Překvapená žena se podívala na své prosté černé tenisky. To jsou osmičky, to bude stačit. Z na úsměvu šel trochu strach. Holín plán fungoval. Krátce. Proniknout vnější obranou bylo vcelku jednoduché. Kvůli náhlému chaosu se úřady nedokázaly zorganizovat a pak k tomu přibyl příkaz k evakuaci, který odčerpával zdroje všem. Byli tu policisté a šerifové z různých oddělení, zástupci několika agentur a přivolali i Národní gardu. Bizerní a nepřirozený kouřový triktýř se postaral o skvělé odvedení pozornosti. Holy si prostě vybrala místo v perimetru a prošla přímo mezi záterasy, mluvila do mobilního telefonu, jako by ji zrovna úkoloval nadřízený a občas zamávala nazmatené vojáky. Moševi došlo, že všechny policejní složky a armádní typy plně zaměstnává ječící mračnost smrti. A ono doslova ječelo. Protože strávil velkou část života na pódiích a poslouchal publikum dělat všemožné zvuky, tenhle mu připadal nepříjemně povědomý. Mohl to být ten vítr, ale frekvence tohoto větru zněla jako tisíce křičících lidí a nestálo se, že by se bavili. Všechny oči se upíraly ke kouři, proto jim mož nedostatečnou bezpečnost nemohl vyčítat. Čertu s narušiteli! Kdo by byl tak šílený, aby se přibližoval k téhle věci? Koušpouco byl živě, pohyboval se, ale nenadouval, Stoupel naprosto rovně, neměnil směr dobrý kilometr. Celý sloup se otáčel kolem neviditelné osy, ale neměl dostatečnou rychlost, aby tím vydával ten zvuk. Po pár minutách procházení chaosem se zastavili za požárnickým autem, aby si prohlédli okolí. Nebylo tu žádné značení, ale nešlo přehlédnout, že tady sféra vlivu tradičních policejních složek končí. Bylo to území Nikoho a na jeho druhé straně speciální vládní agentury. Tam bude i jejich vědec. Holly sledovala kouř a vrtěla hlavou. Tohle je vážně hodně divný. Vypadá tak uzavřeně. Obvykle byste viděli oheň, ale tady byla jen šed. A nejen to, chodník tu mizel v zemi, skoro jakoby kouř vycházel z obrovské díry. Jakoby ho zadržovalo nějaký silový pole. Co se stane, až to silový pole zmizí? Mož se zachvěl při pomyšlení, že se všechen kouř vyvalí ven. Vypadal lepkavě. Jak bych to měla vědět? jsi profesionální lovec monster. Důležitá zpráva. Nikdy dřív jsem nic podobného neviděla a to jsem bojovala s desetipatrovým chodícím hmyzím stromem, tak sklapni. Holy Moše chytila zalímet z bundy a vytáhla ho. Zakryj si to tetování na krku. Další linii hlídá UPKM. Snaž se vypadat profesionálně jako obyčejný voják, který mu dozadku narvali byrokratický klacek. Měl 15 centimetrovou obarvenou kozí bratku. Mož si nebyl jistý, jestli vůbec může vypadat jako voják, ale jeho bunda přece tvrdila D.E.A. Prostě řekne, že pracuje v utajení. A pak asi budou chtít vidět průkaz nebo odznak, nebo čím se agenti DEA prokazují a když jim žádný neukáže, tak ho asi zastřelí. Tak jaký máme přesně plán? Povohlídnout se po místě, kam bys takovýho experta zašil, takže nějaký velitelský centrum. Jednou jsem federály viděla používat velký gumový stan, ale teď mají pod palcem všechny okolní budovy, tak asi budou někde tam. Když nenajdeme centrum, budeme hledat Frankse. Ten velký děsivý chlap? Zbláznila ses. Možná, jestli nás rovnou nezatkne, pak mám informaci, co s ním můžu vyměnit za interviu s doktorem Blišem. Informaci? Nedá se tomu říkat přímo vydírání, protože nejsem tak blbá, abych zkoušela vydírat strikna. Ber to tak, že dávám Franksovi důvod, aby někoho zavraždil. Elegantní. Asi jako srážka vlaků. Já dám Franksovi povolení zabíjet, on mě nechá vyslechnout vědce a pak od co dostaneme naše přátele? Za předpokladu, že jsou stále naživu, řekl mož zatímco sledoval mračno zatracených. Holi ho probodla pohledem. Nechci znít jako pesimista, ale koukni na tu věc. Když přijde na přežití, proti lovcům vypadají šváby a kolumíci tak se konečně pochlad, moši. Stěšila hlas, když kolem proběhlo několik policistů ze svatu. Oni stále žijou, já to vím. Počkal, dokud nebudou znovu sami. S Frank mám trochu strach. Ach, ten je jak velký blíšák. žádný strach, on a tvůj brácha mají blízký vztah? Tak mi to OV nepopisoval. Vždyť víš, jak Z pořád přehání. Dost řečí začni se chovat jako velká holka a pojď za mnou. Holi se držela na straně normální policie, šla paralelně se zemí nikoho, snažila se zahlédnout někoho, kdo by vypadal jako starý vědec. Na neštěstí tam bylo několik velkých vozidel, pár stanů a dokonce i několik menších budov, které se stavěly uvnitř vnitřního perimetru. Pokud se někdo přiblíží, Hollywood půjde dál, jako by měla nějaký úkol, nebo v případě, že budou vypadat jako lidé ochotní si promluvit, vytáhne mobilní telefon a přijme imaginární hovor od nadřízeného, který ji s imaginárními instrukcemi pošle na jejich pozici. Obejít celé místo zabralo půl hodiny a na konci byli stejně bezradní jako na začátku. Varníme tu čas, budu muset dovnitř, Rozhodla se nakonec holy. Ty vyčníváš jako bolavej palec, zůstaneš tady. Ani náhodou, ocekl mož s větším sebevědomím, než jaké cítil. Nenechám tě tam mít samotnou. Chceš mě snad chránit, borče? Prosekat se přes všechny ty drsňáky a uškrtit stráže? Zní to pitomně, když to podá takhle. Promiň, svoje boty na šplhání po jsem nechal v hotelu. Možná něco napadne mrtvý chlapy. Dej mi vteřinku. Hej, duchové, máte nějaký nápad? Holi se na něj podezřívavě podívala. Funguje to? O, nevím. Před pár minutami jsem si myslel, že mám aneurysma, když na mě začali mluvit. Nejsem oufen. Nepovídej, on by byl užitečný. Holi založila ruce v bok. Pospěš si a udělej něco. Otočila se zpátky ke kouřovému sloupu. Psychický schopnosti se musí v Pitovic rodině dědit. V Pitovic rodině se dědí tak psychózy. Zabručel mož, zavřel oči a ze všech cel se soustředil. Připadal se hrozně směšně. Mordechají, bubo, ozvěte se, pomozte nám tady. Sklonil hlavu a skřížil ruce na hrudi. Musím snad meditovat, nebo tak něco. Když už si na ten pocit zvykl, poznal, že hlasy nepřicházejí z jeho okolí, ale zevnitř jeho hlavy. Není divu, že byl brácha poslední dobou tak divnej, když musel s tím ležít. S těmi muži běž, poradil mu Mordechaj. S jakými muži? S policisty tajnými, co tě dozad střelí, když zkusíš utichat? Mož otevřel oči a zjistil, že se dívá na hlaveň útočné pušky. Za puškou byl chlap v černé zbroji s helmou a maskou na obličej. Za ním přicházeli další tři, tiše obcházeli vojenský nákladák. Holi! <kohem> Stále sledovala linii UPKM. Co za smaši? Otočila se a uviděla svat tým, jak na ně míří zbraněmi. Aha, ahoj! Zvedněte ruce na hlavu, vyzval nejbližší střelec. Pomalu ruce zvedla. Hledám tu SAC Las Vegaské FBI? Bylo mi řečeno, ušetři si to. Dva vyrazili jejich směrem, zbylí dva je kryli. Mošu v obličej tvrdě narazili na nákladák, ve vteřině mu sebrali glok a nasadili pouta. Když se mu povedlo otočit, zjistil, že holi dopadla stejně. New Kestlová jste začena. A přísahám, že jsi ten nejhorší doprovod všech dob, zavrčela holina moše. Já zrovna meditoval. Nejhorší všech dob. Maskovaná čtveřice neřekla ani slovo, když odtahovala nadávající holy a vyděšeného Moše přes zemi nikoho do Palačinkového ráje. Stále to tady vonělo snídaní, a Mošovi se kvůli přetrvávající kocovině trochu zvedl žaludek. Restaurace byla vyklizená. Usadili je do koje, ruce jim nechali spoutané za zády. Za oknem. Jen pár desítek metrů daleko byl výřící kouř zakrývající posledního draka. Bylo příliš depresivní se na něj dívat, proto si mož raději dokola četl popisky na syrupech. Tři muži je hlídali, jeden si na chvíli odskočil. Na oblečení neměli žádná označení nebo logo, jen prázdná místa se suchým zipem. Kvůli tomu a maskám mož netušil, co jsou zač, jestli jde o obyčejnou policii, UPKM nebo nějakou tu stínovou agenturu, které se obávala holy. Vypadalo to, že kromě nich v palačinkovém ráji nikdo není. Nedostatek světků mu připadal jako špatné znamení. Co se teď stane? Zašeptal mož po pěti minutách na ticha holi. Když budeme mít kliku, nechají nás jít? Zašeptala zpátky. Když budeme mít smůlu, zavřou nás do basy. Když budeme mít velkou smůlu, odvedou nás do mrazáku a vpálí nám kulku do zátelku. První možnost se mi líbí nejvíc. Když se na to podíval z lepší stránky, ve vězení by už asi měl spoustu fanoušků. Tak nám drž palce. zvýšila hlas. Tak co musí holka udělat, aby si ji všimla obsluha? Dávám vážně dobrý dýška. Nikdo z mužů nepromluvil. Vážně? Nic? Slyšela jsem, že tu mají skvělý borůvkový wafle. No, a je po vašem. Chci mluvit s agentem Franksem z UPKM. No tak, já vím, že vy kreténě víte, kde je. Velký chláp, spousta svalů, vypadá pořád naštvaný. Obvykle někoho mlátí. Už se chytáte? Ale muži ani nehlesli. Uběhla další minuta, než se vrátil čtvrtý zakuklenec, opřel pušku o zeď a vklouzl do koje. Posadil se naproti ním. Stále nosil masku a záměrně mluvil hlubokým chraplavým hlasem. Co chcete, nový? To se snažíš imitovat Batmana? Protože jestli ne, mám tu v kabelce pár pastilek na bolení v krku. Jak jste nás vůbec našli? Předstírala si mluvení douvilu v oblasti, kde se ruší signál. Belbejtách. Muž se opřel rukama o stůl, jen aby si všiml, že své rukavice nomek položil do lepkavé louže syrupu. Fuj. Natáhl se, vytáhl ze stojánku pár ubrousků a rukavice si otřel. Pak se otočil zpátky k ním, chystal se je na něco zeptat ale nakonec se rozhodl nejdřív si otřít i zbytek sirupu. Holly se začala smát. To jako vážně? Agent Arschere? Došli ti léky na obsedantně kompulzivní chování? Muž naproti nim se hned začal bránit. Nevím, kdo. Vážně, agenté, ten chraplák nefunkuje. A navíc jsem si vždycky myslela, že máš pěkný oči. Oči, které náhodou právě teď vidím nejsi zrovna, mistr jako Jakoby celý splaskl, když si stáhl masku a odhalil úzkou tvář mladíka s blondětým měškem. No tak dobře, holi, dostala si mě. Mož mezi nimi těkal pohledem. Zjevně se navzájem znali. Vám v tom trochu bordel. Moši, tohle je agent Archer z UPKM, vysvětlila holi. UPKM? Do prdele. Do prděle, do prděle, Byl to taky jeden z neschopných bodyguardů tvýho bráchy, když po něm šla dočasnost. A o těch očích se lhala Aršre. Teres byl ten sexy, škoda, že se z něj vyklubal Magor. Kde je Franks? Opravdu pro něj mám zprávu, je to důležitý. Ne tak rychle, vstoupili jste do zakázané oblasti a vydávali se za federální agenty. Máte velký problém, Přestože bez přehrávaného hlasu už nezněl tak směšně, stále se snažil hrát si na tvrdáka. Nejdřív mi musíte říct, proč jste se tam tak plížili. Plížila jsem se tam, protože kdybych narazila na strikne a on zjistil, co chci povědět Franksovi, tak by mě skoro určitě zabil. Tohle je jedna z těch věcí. No tak, nejsem blbá. Když nemůžu mluvit s Franksem, nech mě promluvit si s Majersem. Tohle je prostě něco velkýho. Strykn ví, jak to monstrum porazit, ale nejdřív má v plánu nechat všechny uvnitř umřít. Aršerová drsná fasáda povolila. Překvapení. Jak se o tom doslechla? Takže ty to víš a nemáš s tím žádný problém. Máte v plánu nechat tu věc? Aby povraždila všechny moje přátele a spoustu nevinných lidí, zatímco drsňáci z UPKM tu budou jen tak vysedávat na zadku? Ne, to sakra ne. Za co nás máš? Někteří z nás, no, jsou tu oficiální rozkazy, ale musela bys být úplně blbá, abys jim věřila. Snažíme se tu věc zastavit dřív, než ublíží někomu dalšímu. Mož netušil, co se tady děje. Ale zdálo se, že všichni lidé od vlády netáhnou za jeden provaz a nevěděl, jestli je to dobře nebo naopak. Zvlášť, když Holly mluvila s těmi, co mu nemilosrdně zničili život, jako by to byli ti dobří. Tak mě nech promluvit s Franksem nebo Majersem, požadovala Holly. Vím, že nejsi hloupej, tak už ti muselo dojít, že jsem sem nepřišla jen dělat problémy. Sežeň mi šéfa, Mohl by tu být problém s komunikace právě teď. Ale na no tak, komunikace to bylo vždycky tvoje, ne? Tak se spoj se svým nadřízenejma a vyřeš to. Vím, že toho psychopata strik, na co vás tu komanduje, nemůžete vystát. To, co mám, ho totálně potopí. Aršer se podíval na dalšího zakuklence a pokrčil rameny. Ten rozhodil ruce, jakoby říkal, mě se neptej. Arsher si povzdechl. Holi si dalšího agenta podezřívavě prohlížela. Počkejte chvíli, vy jste předtím nechystali nic dobrýho, co? Kde je zbytek u PKM? Ví o tamhle stárk? Ach bože, Archeré, ty jsi na válečný stezce. Ha, u PKM agenti vyjeli ze své rezervace. Vy jste zběhli. Tohle je fakt bomba. Hned jsem poznala, že ten nový chlap je idiot, ale nenapadlo by mě, že je to až tak zlý. Ne, tohle je šílený. Aršer se zakoktal. Tohle znovu pohledem hledal pomoc u druhého agenta. Tolik k popření. To se ti povedlo, Aršre. I druhý agent si stáhl kuklu. Rád tě znovu vidím, holi. Holi se zasmála tentokrát drsněji. To si snad děláš, prdel. Ty? Mož už nechápal vůbec nic. Kdo? Co? Druhý agent byl pohledný se širokou bradou, takový ten typ, co vypadá jako vytesaný z kamene. Jeden z těch lidí s přirozenou sebedůvěrou v to, že se narodil jako krásný. Přestože si právě stáhl ližavskou masku, dokonce i vlasy byly upravené. Kývil na pozdrav. Rád tě znovu vidím, Moši. Jsem zvláštní agent Grant Jefferson, Úřad pro kontrolu Monster. Počkat, já tě znám. Krátce jsme se potkali na základně LM. Byl na Semově pořbu. Ty seš ten chlap, co ho brácha zmlátil a přebral mu Julii. Takhle to nebylo. K čertu s tím, povzdechl se Jefferson. Poslouchej, holi, musíme tu postupovat opatrně. Chci, aby svěděla, že nikoho z UPKM oficiální plán nijak netěší. Tak co se s tím pakoušíte dělat? Vyštěkla na něj holi. Odpovědělý někdo zakoji. Máme v zachránit den. Muž natáhl krk, aby se mohl podívat zakoji. Za nimi tiše seděl muž středního věku v šedém obleku a nebyl to menežer Palačinkového ráje. Mož ten samolibý prolhaný obličej muže, který řídil zrujnování jeho života, okamžitě poznal. Ty? Ano. Agent Majers se postavil vedle koje a kývil na holy. Nikak mě nepřekvapuje, že jste se do toho zapletla. Sklouzl pohledem na Moše. Vás jsem tu nečekal. Podle našeho psychologického profilu jste narcista, který na rozdíl od svého bratra postrádá hrdinské neziluze. Kdy jste se nechal naverbovat do LM? Nikdy. Já nakopávám zatky na volný noze. Hned mi sundej ty pouta, hajzle. Nebo co? Zeptal se pomalu Majers. Mož to tak daleko nedomyslel. Nebo se ti ozve můj právník? Já už tu právnickou pijavici dávno podplatil, aby totálně projel všechny vaše loňské žaloby, pane Pité. A on odvedl opravdu obtivuhodný výkon. Překvapilo mě, že nás vyšel tak lacino. Zjevně mu na vás nikdy moc nezáleželo. Proto si ty výhrušky můžete ušetřit. Co? Max mě prodal? Ten zasranej! na něj udělala pšt. Ticho, teď se baví dospělí. Dobře, si. Takže ty víš, co víš a myslím si, že víš, co já vím, ale nevíš všechno, co já vím a je tu něco, o čem by ses dozvědět měl, proto bychom se měli dohodnout. Poslouchám. Spiklenecky se předklonila. Vím, že se Strykn chystá nechat všechny lidi v posledním drakovi umřít, než to spustí. Na neštěstí se zdá, že máte pravdu. Pan Strykn dospěl k názoru, že událost s tak velkými důsledky mu umožní spustit jeden velmi kontroverzní program. Hádám, že ty mrtvé považuje za přijatelné ztráty při dosažení svého cíle. V tom je mezi náma rozdíl. Já nepovažuju za přijatelnou žádnou ztrátu. Chystáš snad poč proti Striknovi, nebo co? Poč je tak ošklivý slovo. Přestože měla pouta, holy vypadala naprosto v pohodě. Moše její sebevědomí téměř provokovalo. Víš, jaký další ošklivý slovo můžeš v vistejch kruzích zaslechnout? Nemezis! Doneslo se mi, že strekn kvůli němu chce tebe a Frank se nechá zabít. To si získalo jeho pozornost. Majer smávnul na Arshera rukou, mladší agent vylezl u koji a postavil se vedle Jeffersona. Myers se posadil naproti zajadcům. Udělal s prstou střížku a studoval je chladnýma očima. Tedy, slečno Newcastle, váne, přestáváte mě udivovat. Ve vašem případě las vegaský UPKM propásl velkou příležitost. Vaše hodnocení bylo velmi nízké a rutinní psychologický profil vás zařadil mezi obyklé přeživší útoku monster. Vaše osobní historie naznačovala, že nebudete typ, co by o traumatu mluvil, protože očividně dokážete udržet tajemství. Proto vás jen varovali, zapsali si vás a zapomněli. Kdybychom věděli, jaká se z vás stane dračice, UPKM by vám nabídl práci. Opravdu nesnáším, když se s takovým talentem plítvá v soukromém sektoru. Děkuji, agente Majersi, to je ta nejsladší věc, co mi kdy kdo z UPKM řekl. Ale moji rodiče nebyli příbuzní, tak bych asi nesplňovala předpoklady. Taková ztrat? Majers se skoro usmál. A ta informace, kterou potřebujete? Jak porazit to monstrum a zachránit přátele? Nejlépe dnes. Chci si promluvit s doktorem Blišem. Jste pozor hodně dobře informovaná. Majers se teatrálně rozhlédl. Jsou tu nějací trpaslíci, o kterých bych měl vědět? Doufám, že ne. Z těch malých hajzlíků mám husí kůži. Pomoc mi a já ti naoplátku dám nahrávku toho, jak zákažné a prohnilý strkne je. K čemu by mi ten důkaz byl? Já novu povahu moc dobře znám. On není ten typ, co by se dal zastrašit pravdou. Ty bys nepoznal pravdu, a kdyby tě kousla do prdele. Zabručil mož. S se nikam nedostanete, pane Pité. Holly zavrtěla hlavou. Je mi fuk, jestli tím zahájí slyšení v kongresu, nebo jestli to hodíš na YouTube. Já osobně měla v plánu dát to Franksovi a nechat tu vraždící mašinu, ať to vyřeší. Jo, bývám dost přímo čera. Agent Franks je momentálně indisponován, řekl Myers. Holy se chystala položit otázku, ale majer si utěšil zvednutím ruky. Bude s vámi jednat na rovinu, slečnoňu Kestlová. Když jsem dorazil, pokusil jsem se s tím vědcem, blíšem promluvit, ale vykázali mě soblasti. Touhle dobou bych měl sedět v letadle do Washingtonu. Přímý dohled nad mojí útočnou jednotkou převzal osobně ředitel Stark. Má teď neomezenou kontrolu nad operacemi. Vypadá to, že nejsi jeho největší fanda. Když to Holly řekla, Jefferson potlačil uchechtnutí Jak bych to podal? Je to loutká. Dax je kolaborant, co už dlouho hledá botu, kterou by mohl olíznout. Obávám se, že dokud bude v úřadu ON, nebude Amerika v bezpečí. Naštěstí pro nás jsou muži, které jsem vycvičil inteligentní a odání hlavnímu účelu UPKM. Navzdory tomu, co si o naší organizaci myslíte, jsme v prvé řadě profesionálové a uděláme, co bude třeba, abychom tenhle národ ochránili. Když jsem zjistil, co se děje, poslal jsem Frankse zajistit pár předmětů, které by mohly být nezbytné k poražení toho tvora. U PKM má v nevadě skladovací zařízení. Oblast 51? Zeptala se dychtěvě holi. nebojte absurdní. Vážně? Je to oblast 51? Ale Majersův smrtelně vážný výraz se nezměnil. Dobře, dobře, to je jedno. Povedlo se mi schromáždit pár informací, ale něco z toho, co jsem zjistil, si odporuje. Tuhle situaci chci vyřešit stejně rychle jako vy. Pokud v průběhu toho vyplavou na povrch kompromitující data, která uškodí mému nástupci a jeho loutkáři s růžovými očima, budu velmi šťastný muž. A možná přitom dostaneš zpátky svůj starý flag. Jo, je mi to jasný, na tom ti nezáleží, ale my oba víme, že UPKM potřebuje v téhle nejisté době silný vedení. Holly se zazupila. Byl jste pozoruhodně vstřícný agentem Jersy, jsem ohromena teď ohledně naší dohody. Tu nahrávku už jsem slyšel. Nahrál jsem se ji z vašeho telefonu. Poslechl jsem se ji, když vám ho moje lidé zabavili. My mám důvod se dohodnout. Ty grázle, vybuchl mož. Měl bych. Hoď se do klidu, moši, nařídila mu holi. Ano, hoď se do klidu, moši. přisadil si Majers. Vážně, nikdy by mě to nenapadlo, ale bratr vedle vás vypadá jako rozumný a vyrovnaný chláp. Holi se tvářila, jako by jí nijak nevzrušovalo, že právě ztratila esa v rukávu. Kdyby s náma chtěl Majers vyjebat, neobtěžoval by se nejdřív se seznamováním s citlivýma informacemi. Je to zaměstnaný člověk, mám pravdu, řediteli? Správně slečno Newkeslová. Je tu pár sporů ohledně politiky. Já jsem na jedné straně bitvy a Stryk na druhé. V této bitvě mají informace velkou moc. Strikn má jednoho z původních věců a tu informaci přede mnou zadržuje. To, co právě teď potřebuji, je víc informací a k jejich získání zase potřebuji popiratelné zdroje. Moje muži jsou známí. Když je chytí při pokusu si s věcem promluvit, budou z toho vyvozeny nemilé důsledky. Nikoho by však nepřekvapilo, pokud by byl u našeho milého doktora přistižen člen LM. Máte pověst lidí, co se pletou pod nohy. Tvrdě na tom dřeme. Běžte s agentem Jeffersnem. Umožní vám dostat se dovnitř, vy získáte, co potřebujete a na oplátku o tom mým lidem podáte hlášení. Máš to mít? Souhlasila bez zaváhání Holy. Ale mož tomu sliskému byrokratovi stále nevěřil. To se nebojí, že budeme mluvit, jestli nás chytí? Absolutně ne. Protože pokud k tomu dojde, pravděpodobně vás okamžitě zastřelí. Jakkoliv jsou podle vlastních měřítek velice efektivní, největší slabinou STFU je jejich relativně malý počet. Protože to je jediný způsob, jak něco podobného utajit. Při operacích jako tato jsou závislí na nás nebo na jiných vládních agenturách, že jim poskytneme zabezpečení a palebnou sílu. V naší současné situaci si však strikn, který si moc dobře uvědomuje probíhající boj o moc, nedovolí ohrazit svá tajemství tím, že jejich ochranu vlaží do rukou lidí, co by mohli být loajální mě. Proto krátkodobě najel soukromé kontraktory a pověřil je dohledem nad jedním svým mazličkem, který usiluje o výjimku z fonasilu. Ti kontraktoři mně připadají jako ten typ, co nejdřív střílí a ptá se až pak. A kdybyste nějakým zázrakem přežili, než si strikn ověří informace, co z vás mučením vytáhne, já už budu sedět v letadle do Kostariky. Abych tam dožil pod svou novou identitou. Proto bych vám důrazně doporučoval nenechat se chytit. Mučení? No k tomu by nedošlo. Mož by Majersovo jméno napráskal jen vteřinu po tom, co je chytí. Víš, Majersi, jako podvratný terorista se mi líbíš mnohem víc? superpadušský imič ti sekne? Řekla Holy s nuceným úsměvem. Jdeme do toho!